És dijous 30 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que hi haurà Flors i Violes Home Edition. Malgrat que l'activitat es va traslladar pel darrer cap de setmana de setembre, aquest dia 1 de maig faran un testet a través d'Instagram Live. Escoltarem també en aquest informatiu un fragment de la conversa amb Lluís Ros, regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugill que actualitza l'estat d'algunes de les obres del municipi que s'han reprès i que algunes ja han finalitzat després de l'aturada pel confinament total. En sí. la informació comarcal, avui conversarem amb el director d'Urgències de l'Hospital de Palamós, el doctor Marc Pérez, per conèixer la situació del servei arran del coronavirus. Tornarem cap a casa nostra per explicar que el PCC de Palafrugell fa públiques les propostes que ha traslladat a l'equip de govern per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell parlant de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell i és que des d oxigen impulsen les entregues a domicili en motiu del Dia de la Mare que se celebra aquest diumenge 3 de maig. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 30 d'abril i començarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, com us hem dit en aquest sumari, parlant del Flos i Violes Home Edition. I és que, malgrat que el Flos i Violes, l'esdeveniment que s'havia de celebrar durant aquest cap de setmana, durant aquest pont, de l'1 de maig, s'ha traslladat del 25 al 27 de setembre pel coronavirus, doncs des de l'IPEP i des de l'Apartament de Turisme doncs han volgut fer una edició confinada del Flors i Violes. En aquest sentit podreu seguir aquest esdeveniment a partir de demà, 1 de maig, a la plataforma Instagram, faran un directe des de les 12 del matí i després a les 6 de la tarda, al perfil arroba florsivioles Palafrugell. Palafrugell, doncs, no es quedarà sense el tastet de Flors i Violes, i ja és que la versió confinada serà per oferir un festival en directe per Instagram Live. Serà presentat per Pau Murner, amb connexions i concerts en directe amb diferents grups i artistes. Així, la programació començarà al migdia, com us deiem i de, de les 12 a les 12 de la tarda tindrà lloc l'Of Flos i Violes Vermut Electrònic de la mà dels Birres Braves Trail Trim, amb la sessió de diferents dígeis. El plat fort de la programació, però, arribarà a partir de les 6 de la tarda i fins ben entrat al vespre, ja que es comptarà amb concerts i connexions en directes de Fundació Antoni Manero, Mazzoni, Orquestra Diversiones, Joan Colomo, Rigi Perixix, Kit From Mars, Maria Jacobs, Aida Blanco, Anna Ferrer Segura, Anna Cané Martínez, l'Escola de Música, la Gastronòmica, Anna Grimal, la Clau Ivens, i Wedding i Juli Sant Juan Palma. Així doncs, demà 1 de maig arriba aquesta edició de Flors i Violes Home Edition, un petit tastet del que arribarà el darrer cap de setmana de setembre a casa nostra. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació us portarem un fragment de l'entrevista que heu pogut escoltar ...en el matinal amb en Rafel Corbí... ...amb el regidor d'obra Pública, Lluís Ros... ...en aquest informatiu us oferirem un fragment... ...en el que Lluís Ros repassa l'estat de les obres... ...que van quedar aturades en el seu moment... ...a causa del confinament total... ...i de la paralització de tota activitat... ...que no fos essencial... ...Lluís Ros ens posa al dia... ...de quin és l'estat d'aquestes obres... ...que van quedar aturades en el seu moment. Quan va començar la pandèmia...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 Llavors la via Verda que encara està parada i el Barcelonamateses ja s'han reprès les obres i torna tira endavant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 Uh, i l'altre supermercat, ara uh, no em el nom... Mm.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 Doncs això és un petit fragment, com us dèiem, de l'entrevista íntegra que en Rafael Corbi ha mantingut amb el regidor d'obra Pública. Una entrevista que podreu escoltar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat. També doncs compartirem aquesta entrevista a través de les xarxes socials perquè així la pugueu escoltar. I la tercera de les informacions, com és habitual en aquest informatiu, doncs, ens arriba per comentar la informació comarcal destacada de les darreres hores. En aquest cas, us portarem una conversa que mantindrem amb el director d'Urgències de l'Hospital de Palamós, el doctor Marc Pérez, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, doctor. Bon dia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 mal de panxa acudit, acabat sent d'apèndix, doncs, eh, doncs ha fet que acudissin urgències, no? però doncs, realment eren motius que calien ser atesos a, a urgències. Mm -hmm. En aquest sentit, doncs, no obstant això, doncs, eh, que aquestes eh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 them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 tenim experiència, o sigui, és un material conegut pels professionals, doncs perquè ja tenim altres situacions en les que fem servir, però són situacions molt puntuals al llarg de l'any, i, i que bé, no, no fa que si tots els pacients que hagis d'utilitzar Per tant, el que ens ha passat en aquestes 6-7 setmanes és que progressivament la intensitat d'utilitzar EPI ens ha fet que cada vegada aprenem més Uh, ser més àgils a l'hora de posar no? de vestir, desvestir uh, això també ha ajudat a que ens ajudem molts uns amb els altres en no? el fet doncs, que el treball en equip urgència, sempre és molt important però en aquests moments encara ho és més simplement pel fet d'ajudar-te a col·locar-te bé l'EPI i també és molt important també atreure aquesta EPI no? per tant fem, fem una sèrie de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 però sí que en diu que anar modificant els tipus eh, de protecció no? eh, I això ara ho tenim prou estable el que passa que tampoc no sabem eh, on que no sabem el què durarà això eh, per tant no sabem exactament eh, fins a on on t arribarem no? eh, eh, amb les necessitats El que sí que sabem és que a hores d'ara doncs bé doncs el dia a dia i, i la setmana a setmana doncs la podem anar fent tranquil·lament amb el material que tenim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 a semana vista a determinades uh -huh. situacions i també tot va molt lligat també una mica, doncs, a nivell de de, el que es vagi programant de, de desconfinament i suposant doncs, de que, de que bueno, aquest desconfinament es fa correctament amb les proteccions que cal i això vol dir doncs, que també nosaltres podem anar incorporant una mica la normalitat als serveis sanitaris. No? De, estem parlant només d'urgències, però de pensar que la normalitat de les consultes externes, la normalitat de les consultes d'especialistes, la normalitat de la cirurgia també s'ha de fer progressivament o també en paral·lel que la gent també pugui anar sortint de casa i poder anar a ser atesa en els serveis hospitalaris o no els propis CAPS a les visites més o menys programades i que no només són urgents. Doncs eh, avui volíem comentar amb el doctor Marc Pérez, director d'Urgències de l'Hospital de, de Palamós, eh, com havia anat eh, o com estaven portant aquestes setmanes d'ençada que va començar la pandèmia de, de, de la Covid-19 eh, a casa nostra, a Baix Empordà, i doncs, hem pogut conversar durant aquests, pràcticament quart d'hora al voltant de, de, de la readaptació de, del, del servei i de com eh, en miraran, el futur. De moment, doncs, amb aquestes, eh, mantinguem doncs, aquests, aquests, aquests, circuits, aquests dos circuits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 Molt bé, moltes gràcies. Aquí estarem. Tornarem ara cap a casa nostra per explicar que des del Partit Socialista han enviat un parell de notes de premsa d'ençà del ple celebrat el passat dimarts en el qual doncs es van decretar algunes de les primeres mesures per fer front a la crisi del coronavirus. En aquestes notes de premsa, la primera de les quals us parlarem, el PCC insta el govern a flexibilitzar les ocupacions de via pública de les activitats econòmiques i de les obres de construcció durant la temporada d'estiu. Així doncs, Juli Fernández ha incorporat aquestes propostes en el document que ha fet arribar als diferents grups municipals per buscar un gran acord per la reactivació social i econòmica de Palafrugell. Amb aquestes propostes es busca donar una resposta i ajudar els sectors més afectats, com el comerç i el turisme, que en un principi tindran limitacions en l'aforament en els espais tancats. En relació a les obres de construcció, cal buscar una compatibilitat més flexible entre el dret a treballar i el dret de descans dels veïns. Per tant, doncs, insta el govern a intentar doncs, que aquesta prohibició de fer obres del 15 de juny el 30 de setembre no sigui així i sigui de caràcter més flexible. Pel portaveu socialista, per reduir les possibles molèsties als veïns, es pot jugar amb els horaris de començament i finalització dels treballs. Una situació com la generada per la Covid-19 que requereix d'una especial atenció i dedicació del govern per prendre iniciatives i donar respostes a noves necessitats que fins al moment el govern, segons Juli Fernández, no ha sigut capaç de liderar i està molt passiu i superat. Aquesta és la primera de les notes de premsa que us portem en aquest informatiu, però d'altra banda el portaveu socialista a l'Ajuntament de Palafrugell també va fer arribar el passat dilluns, com us dèiem, una proposta del seu grup per fer un ampli acord municipal i, i per tant, donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials motivades per a la Covid-19. En una proposta rigorosa, segons aquesta nota de premsa, realista, quantificada i molt treballada, es demostra el coneixement de la realitat social i econòmica del poble per part del candidat socialista. La proposta es fonamenta en els següents objectius. D'una banda... La modernització de la pròpia organització enfortint àrees com serveis socials i promoció econòmica i revisar l'ocupació i la gestió de l'espai públic. La creació d'un grup de treball transversal per revisar i adequar el model econòmic de Palafrugell, productes de proximitat, respecte amb el territori i compromís amb una destinació cultural, patrimonial, esportiva i gastronòmica. També apunta a la creació de diferents ajudes o subvencions a fons perduts vinculades a l'activitat econòmica de comerç i turisme que han estat perjudicades per l'estat d'alarmes, proposen tres línies diferents per a un import total de 600.000 euros. També Juli Fernández en aquestes propostes apunta a la reducció d'impostos i taxes i la millora dels ajornaments de pagament d'impostos i taxes a les activitats afectades i a les famílies més vulnerables. L'import també d'aquestes reduccions estaria al voltant dels 600.000 euros. Es contempla també en aquest paquet de mesures aportat pel Partit Socialista una línia de subvencions per a entitats culturals, socials i esportives per import de 120.000 euros. Per últim, també contemplen una creació d'una línia d'ajudes i subvencions vinculades a les famílies més vulnerables per donar resposta a les necessitats bàsiques com són els aliments, lloguers, consum teleassistència, mediació, gent gran, educació o casals d'estiu, entre d'altres. També es planteja la necessitat de revisar el model de gestió de la residència geriàtrica i del centre de dia. Aquesta línia, en total, tindria un import estimat de 500.000 euros en tant els fons de finançament també estan estudiant i caldria fer una modificació important del pressupost de l'any 2020 destinació d'una part del superàvit de l'any 2019, romanents de tresoreria, reduccions de capital de personal i despeses i la revisió de les partides finançada amb l'endeutament o l'estalvi pressupostari. El portaveu socialista creu que amb aquesta proposta es pot buscar un consens ampli al consistori i deixar de banda les qüestions partidistes. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafregill d'avui 30 d'abril i ho farem en aquest cas posant la mirada en una data molt assenyalada per molta gent, com és el d'aquest diumenge 3 de maig, que és el dia de la mare. en aquest sentit. Nosaltres doncs, ens hem pogut posar en contacte amb l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell, un oxigen i és que han impulsat els repartiments a domicili coincidint amb aquesta data. Així, aquest diumenge 3 de maig, de 9 a 3 de la tarda, faran arribar a totes les mares els regals i detalls que se'ls hi facin. Per poder fer arribar el vostre regal trobareu més informació a la web de l'associació. De fet, dedica des de fa set set setmanes, la majoria de negocis i establiments de Palafrugell estan tancats, però... Malgrat aquesta circumstància, des d'Oxigen han volgut estar sempre al costat dels seus associats i també del comerç de casa nostra. En aquest sentit, coincidint amb aquesta data tan especial, han incentivat aquest repartiment a domicili, ens explica aquesta iniciativa, la Vero Serralbo, la dinamitzadora de l'Associació de Comerç i Negoci de Casa Nostra. I és que al final totes les nostres mamis, puguin tenir el seu regal a casa el dia 3 de maig. Llavors ens això va sortir doncs, perquè mira vaig pensar que, que estaria molt bé poder fer un servei exclusiu, el diumenge, um, per les mames, no? perquè tothom pugui tenir la seu, el seu regalet i que tothom pugui regalar una flor, una peça de roba, un dinar per emportar, un xec regal per un massatge, per fer unes ungles, el que sigui, per anar a pentinar, el que sigui. vale Llavors, um, la idea és aquesta, el, la persona que estigui interessada pot, pot entrar a 3ww.oxgen.cat en Allà hi ha un díptic on està tota la informació dels nostres socis i seria posar-se en contacte amb l'establiment que l'interessi li i, i ja està, i l'establiment li dirà com fer-li el repartiment, a quin horari, la forma de pagament i tot el que, el que el client necessiti. Llavors, la idea és que el dia 3 de maig, pues no, pues que sigui un dia especial com van poder gaudir de, de, del dia de Sant Jordi, no? que es va poder enviar les roses a casa i va ser un dia, bueno, dintre del que estem vivint, doncs que sigui un dia especial i maco. I d'altra banda, més enllà d'aquest repartiment a domicili que ja fan... Entre setmana, però que en aquest diumenge doncs, han volgut enfocar-ho sobretot en aquest dia de la mare doncs, també li han demanat a la Vero que ens faci una valoració del repartiment de xecs de regal que porten fent durant tot aquest mes d'abril de fet avui s'ha fet l'últim sorteig i des de l'associació valoren molt positivament com podreu escoltar aquest repartiment d'aquests 2.000 euros que s'han repartit eh, gràcies a l'aportació de l'IPEP i també per òbviament l'aportació que ha fet Oxigen i també et vull explicar una mica la valoració del sorteig. El sorteig estem molt contents. Hem tingut molts de participants cada setmana. Comptant que només es podia fer un comentari Uh, en, en, per entrar en el sorteig semanal, penso que el sorteig que més particip, participants vam tenir va ser 197, i comptant que només es pot fer un comentari. Dir, imagina't si, si, si haguéssim donat via lliure de dir, fes els comentaris que vulguin, no? que és lo normal en tots els sortejos. Però nosaltres ho vam definir així doncs, perquè hi hagués possibilitat a que tothom no volíem repartir dos xecs a la mateixa persona. És a dir, que hem repartit 85 xecs regal a 85 persones diferents, que això és molt important. Això vol dir que 85 persones podran anar a qualsevol establiment nostre, a qualsevol botiga, a mercat, a, a, on vulgui a gastar-se aquests xecs. No? La gent està molt contenta. Uh, lògicament, quan toca cèntims directes, és, és una felicitat absoluta. Uh, el meu agraïment directament a, a la IPEB, que també ha fet possible que poguessin fer aquest sorteig. ¿vale? Recordo que uh, Oxigen va posar 1.000 euros i eh, l'IPEP va donar 1.100 euros més, al final van donar 100 euros més, 100 euros exclusius per mercat, o sigui, hi han hagut, aquest dels 85, cinc guanyadors eren exclusius per gastar a mercat, són 5 vals de 20 euros cada, cada val eh, per gastar exclusiu a mercat. Doncs amb aquesta valoració positiva ens quedem i ens hem emplaçat amb la Vero doncs, a poder conversar més àmpliament en les properes setmanes. No obstant això, us recordem, que, com ja ens va explicar en el seu dia, la pròpia Vero, doncs, des d'Oxigen, cada dia a les 6 de la tarda realitzen Instagram Live amb diverses personalitats del món del comerç per, estar, per continuar a prop dels seus associats i del comerç de casa nostra en aquests dies, en aquestes setmanes ja tan dures per a tots nosaltres. I amb aquesta informació arribem al final de l'informatiu d'avui dijous 30 d'abril, el darrer dia del mes d'abril. Demà no hi haurà serveis informatius i per tant no ens retrobarem ja fins dilluns. No obstant això, us recordem que tota la informació, totes les entrevistes que us hem anat oferint en el llarg d'aquesta setmana, les trobareu totes a radiopalafrugell.cat. Allà, doncs, a partir d'ara, doncs, aquest és el mitjà. Així doncs, a partir d'aquest moment... Per estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell i també d'allò més rellevant de la comarca, heu de seguir la nostra pàgina web i també les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.